Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Jag har en bok i min hand. Den heter Synen och den skrevs 1973. Publicerades året därpå. Den bygger på syner som David Wilkerson hade år 1973. Och, det låter vara väldigt länge sen och jag ska i det här programmet lyfta fram det som han publicerade. För jag tror med tanke på allt som äger rum i vår tid, i våra dagar, jag tror med tanke på det vi ser av profetiska signaler att det här som Wilkerson skrev om, det är något som sker framför våra ögon. Och mycket av det har redan skett. Och det här är ytterligare ett tecken, ytterligare ett bevis, eller vad du vill kalla det, på hur kort tiden är. Vilken... Ond tid och ond värld vi lever i. Men kom ihåg en sak. Det som, det som jag ska läsa om nu. Det jag ska lyfta fram. Det är inte slutet. Utan i allt, genom allt. Så finns det en bärvåg. Och det är evangelium om Jesus. Jesus är svaret på världens största rop På de djupaste ropen som, som kommer från människors hjärtan så är Jesus svaret även om man ropar och inte vet vart man ska vända sig men det kommer en sökningstid det kommer tillfällen då man förstår att det finns bara en det finns bara ett hopp det är Hos Jesus. Jag vill ha sagt det här. Inledningsvis. Den här boken. Synen. Den. Bygger då på. Syner. Och drömmar. Som David Wilkerson hade. Han skriver så här i inledningen av den här boken. Den gavs alltså ut 1973. Jag har bara haft två syner i mitt liv. Den första kom till mig år 1958 och resulterade i att jag lämnade en liten stad i Pennsylvania och for till New York för att arbeta bland tonårsligor och narkomaner. Det var ingen falsk syn. Nu, flera år senare, har den gått i fullbordan Genom alla ungdomscentra som sprids över hela världen. Liga medlemmar och narkomaner har inte bara blivit omvända. Utan många av dem är ute som predikanter eller missionärer. Och förkunnar evangelium. Sommaren 1973 fick jag ännu en syn. Jag såg fem tragiska katastrofer som drabbade jorden. Det var inga bländande sken. Inga hörbara röster. Inte heller var det någon ängel som talade. Medan jag låg försänkt i bön sent en natt kom synen om världskatastrofer till mig med sådan kraft att jag kunde inte annat en böja mina knän, förstummad för att ta emot den. Först ville jag inte tro vad jag såg och hörde. Budskapet var för skrämmande, för apokalyptiskt och för obekvämt för mitt materialistiska sinne. Men synen kom tillbaka, kväll efter kväll. Jag kunde inte skaka av mig den. I djupet av mitt hjärta är jag övertygad om att denna syn är från Gud. Att den är sann och kommer att slå in. Ändå har den gett mig anledning att verkligen ransaka mitt hjärta. Jag har varit rädd för att de flesta inte kommer att tro den eller stämpla den mig som fanatiker. Jag berättade om synen för några av mina närmaste vänner och medarbetare och de varnade mig för att publicera den. Vem vill väl lyssna till ett budskap om ekonomisk förvirring mitt i överflödets tid. Vem vill höra talas om kommande dom när så många inte kan reda ut sitt liv som det nu är? Vem vill tro att den religionsfrihet vi nu åtnjuter snart kommer att hotas? Eller att Jesusrevolutionen kommer att urarta till sin motsats? Trots min fruktan och mina farhågor kan jag inte komma ifrån övertygelsen att min syn måste publiceras. Gud har befallt mig att hålla ut. Annars vet jag inte vad gudomlig ledning innebär. Jag har prövat synen inför Guds ord och skriften bekräftar dess budskap. Delar av synen kommer att uppfyllas inom en mycket nära framtid. Andra händelser är mer avlägsna. Jag tror dock att allt sammans kommer att hända under vår generation. Redan befinner vi oss i den tid som Bibeln betecknar början på födselvåndorna. Denna vår värld ska möta ett lidande av otroliga proportioner. Redan nu vacklar jorden under det första provet på Guds vrede. Det ser ut som om alla undrar vad som händer med naturen. Med moralbegreppen och med samhället. Jag tror att det som sker är övernaturligt och bortom människans kontroll. Många som läser den här boken kommer säkert att glömma dess innehåll under den tid av andrum som Gud ger oss. Det är svårt att tänka på dom när du lapar sol på en varm sandstrand. Jordbävningar, hungersnöd, översvämningar och andra katastrofer tycks så långt borta när du rusar fram över vattnet i en snabbgående motorbåt. Ja, det är inte lätt att föreställa sig hårda och tragiska tider när pengarna flödar, när frihet ses som något självklart och tv såporna speglar livet som fritt och lätt att leva. Ändå så varnar Gud för plötslig olycka. När alla människor ropar ut fred och trygghet. På Noas tid kom floden när man åt och drack. Gifte sig och skilde sig. Det som drev gick med Noas otroliga syn fick plötsligt möta Guds vredesglöd glöd Innan du avfärdar den här synen som en fanatikers svammel be dig tänka på följande Anta att den är sann Tänk om Gud verkligen har talat Tänk om synen ändå är en Guds varning till en lättfärdig sovande värld Kom ihåg att Bibeln, den säger också, det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Era unga män ska se syner. Det är dags att göra sig redo, min vän. Förberedelsetiden är inne för länge sedan. Timmen är sen och tiden är kort. Läs den här boken med öppet hjärta. Och det här var inledningen i den här boken, Synen av David Wilkerson. Och det vi läser här, dels hur han beskriver sin tid, 1970-talets början. Och hur han talar om framtiden, det vi idag ser som ett faktum, saker som han nämnde bara här i inledningen men som man sedan kommer att utveckla i boken som ett framtida scenario idag ser vi mycket av det som ett historiskt faktum ta bara det här med klimatet ta det här med moralen och så vidare ja vi ska lyssna till en sång och så ska vi ta med några smakprov ur den här boken. Och så inser vi att det här är väckelsesignaler som säger oss att tiden är kort. Och vad uppmanar det oss till? Jo, arbeta för Jesus. Arbeta för att få ut evangelium, för att nå människor med... Detta nådens evangelium och detta budskap som handlar om omvändelse till Jesus. Att göra bättring, få sina synder förlåtna och börja ett nytt liv. Ja, ett världsfrånvändande liv blir det faktiskt. Vi lyssnar till en sång. Kristensen sjunga i från jordlivets natt, en verkligt väckande sång som talar dels om mörkret som drar över jorden men också om hoppet som vi har i Jesus. Tillbaka till Wilkersons bok. Den är indelad i olika områden där han beskriver då synen som man hade. Det första kapitlet handlar om en ekonomisk förvirring. Kraschen kommer. Alldeles framför oss ligger en världsvid ekonomisk förvirring. Detta var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Det är inte bara dollarn som får möta stora svårigheter utan också andra valutor. Jag ser en total ekonomisk förvirring som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och kort därefter alla andra länder. Egentligen är det inte en depression som jag ser utan en ekonomisk tillbakagång av sådan storlek att den kommer att inverka på nästan varje löntagares livsstil i hela världen. Länder som nu kontrollerar stora belopp av västerländska valutor kommer också att möta problem. Arabländerna drabbas särskilt. Och I det här kapitlet tar han sedan upp olika områden om stora bolag som går i konkurs, hur folk kommer att rusa till landsbygden och så vidare. och hur man kommer att drabbas på olika sätt. Främst de som är oförberedda. Och eh, sen eh, går han över och talar om eh, konsekvenser som eh, kommer som en följd. Då. Dels att det här kommer att leda till ett nytt penningssystem. Och det här är inte UFO för oss. Och början på 70-talet så var det mer otroligt än det vi kan se idag med kryptovalutor och med de här, den här balansgången inom världsekonomin. Något han nämner i det här kapitlet det är det som handlar om ett återuppväckt romerskt imperium. Han tror det slutligen kommer att bli basen för en världsledare. Att, ja, att en världsledare uppstår för att bringa ordning i världens affärer. Ja, det här är ju något som bibelläsare har mött många gånger. Men... Det, det är väl det som, som vi väntar, det, är det som vi möter, det är väl det som världen ropar efter i detta kaos. Att det ska finnas någon som skapar lite ordning. Och det här talas om något globalt, alltså som ska gälla över hela världen. Han kommer in på, på boken 12 här om... Om eh, märket på pannan och på armen, vilket bara kan upptäckas genom avläsning med speciella instrument. Så kom ihåg att det här sades 73, det är så över 50 år sedan. Eh, jag hoppar vidare. En annan sak som vi också möter idag, det är, det är den här synen på människolivet, självmord. Och denna ekonomiska tillbakagång och förvirring medför stora konsekvenser för dem som inte är förberedda. En våg av självmord följer. Det blir ingen upprepning, upprepning av de välbekanta scenerna under den förra stora depressionen när be, affärsmän begick självmord genom att hoppa ut från ett fönster. Inte heller blir det vanligt att man sätter en pistol till pannan och trycker av. Den nya metoden blir istället överdosering av sömnmedel och andra preparat. Tendensen har redan börjat öka men kommer det kommer att bli värre. Och han utvecklar det här lite mer också. Han talar här också om bakslag för miljövårdsivrare och ekologer. och jag ska ta med det här också. En förvirring som drabbar predikanter. De som predikar att all framgång är resultatet av positivt tänkande kommer att märka att det också finns en baksida. Stora förluster, förvirring och motgångar skapar oreda i tankarna hos många välmenande människor som falskeligen tror att deras framgångar och ekonomiska välstånd beror på deras positiva tänkande. Han tar sedan upp hur Jesus förespråkade ett rätt tänkesätt. Jag ska inte ta tid att gå in på det här utan. Det här blir snabba axplock ur den här boken. Och vilka konsekvenser vi har att vänta. Mycket av det här har vi redan sett. Men det kommer mera. En sak som är oerhört aktuell idag. Det är det han tar upp i bokens andra kapitel. Det handlar om väder förändringar och jordbävningar. Att säga det i början på 70-talet det var lite chockerande för att det var så främmande i den trygghet som då fanns. Men så här skriver han jag tar med inledningen i andra kapitlet Runt om i världen blir det drastiska förändringar i väderleken som slår alla rekord. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag att bara en del av förklaringen kan ligga här i. Genom århundradena har världen varit vittne till ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stort antal dödsfall som följd fruktansvärda översvämningar och alla slag av bisarra förändringar i väderleken men sedan har allt återgått till det normala igen men i min syn såg jag mycket lite av det av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar vi sett hittills men jag ser också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än övernaturliga. Världen ska snart se början på födsloverkarna genom historiens mest drastiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer som vida överträffar allt annat. Och Det här är ett ämne som är aktuellt idag. Vi läser forskarrapporter där merparten säger att människans påverkan av miljön orsakar dessa klimatförändringar. Och Här lyfter Wilkinson fram ett djupare perspektiv, nämligen det här som har med Guds dom över världen att göra. Han tar också upp hur miljökatastroferna, då, klimatförändringarna, kommer att föra med sig hungersnöd. Vintrar utan snö ger dystra skördutsikter. Hungersnöd drabbar centrala och västra Ryssland, Indien, Pakistan och hela sydöstra Asien kommer att drabbas svårt. Ja, jag ska gå vidare och få med ett till område i den här boken, och det har att göra med moralen. Rubriken för kapitlet är så här: en flod av smuts. Och det vi ska läsa här nu, det är historia på ett sätt, och det är långt värre idag. Än det Wilkerson här kunde se. Vi är alla jordens och havets invånare. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. För att om möjligt även förvilla Guds utvalda. Hur tänker Satan försöka ansätta och förvilla Guds utvalda? Jag tror att han försöker nå sitt mål. Som är att förföra mänskligheten. Genom att åstadkomma ett moraliskt jordskred. Han kommer att öppna helvetets dammluckor och överskölja världen med en flod av erotisk smuts och sensualitet. Detta moraliska jordskred överträffar allt vad mänsklig hjärna kan frambesvärja. Redan sveper en demonisk lustans över många länder och medför nakenhet, perversion och en flod av smuts. Vår värld får gå igenom ett smutsbad så intensivt att det till och med anfäktar många innerliga kristna. De större tv-stationerna fångas av detta moraliska jordskred. Snart kommer de att försöka visa scener med nakna bröst. Så kallad topless kommer att bli den nya flugan bland dem som vill liberalisera olika massmedia. När den första chocken hos allmänheten lagt sig introducerar man full nakenhet. Först sker det på ett smakfullt sätt. När sedan kultureliten förenar sig i en lovsång över detta genombrott för artistisk frihet öppnas dammluckorna på vidgavel och vad som helst blir tillåtet. Även vissa präster prisar nakenscenerna i tv och försöker förklara det som en hälsosam utveckling och så vidare. Han tar vidare upp här hur osensurerade filmer kommer att visas. Hur pornografi kommer att spridas i tidningskiosken. Sexualundervisningens utveckling, ja, det har vi ju sett. Och så vidare. Hur Sodoms synd är på väg. Det får bli det här, vi hinner med i det här programmet. Sodom synd kommer att upprepas i vår generation. Av alla synder som så de gjorde sig skyldiga till var den allvarligaste det uppretade sodomiternas homosexuella attacker när de försökte antasta oskyldiga människor. Och Bibeln säger att som det skedde på Lots tid så ska det ske när människosonen uppenbaras. Ta till dig det här, ta till dig det här budskapet. Jag har bara hunnit med en liten bit av vad som presenteras i den här boken. Vill du ha den? Beställ den gärna. Vi, jag tror vi har en del exemplar kvar också i vårt eget förlag. Hör av dig till oss på maranata.se. Eller gå in på minatsropet.se och sök dig fram till butiken. Med det så får vi säga tack för den här gången. Det var ett litet annorlunda program. En presentation av en bok. Men samtidigt ett rop om att vi lever i den yttersta tiden. Och att Jesus kommer snart. Gör dig redo att möta honom. Avskilj dig för honom. Bli en Herrens tjänare i denna sena tid så att många människor får höra evangelium och bli friköpta från denna världens förbannelser. Gud välsigna dig som har lyssnat. Jag heter Berno Vidén och du lyssnar till Radio Maranata.